Vaqdojmë në shpjegimin e këti librit madhështor të shekhu l-Islam Muhammad ibn Ambil Wahhab Rahimahullah që quhat në vaqidhu l-Islam ose anuluesi të Islamit Ka thonë të anuluesi itet e thamin muzaharatu l-mushrikine wa mua wanatuhum ala l-muslimin dhe thot iteti është ndihma edhe për krahja e mushrikëve ose për krahja mushrikëve ndihma e tyre kundër muslimanëve. Vet dalili qauluhu taala dhe argumenti është fjala e Allahut e lartësuar: "Huwa men yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dom sankus e cus preyus imithon ata, ai as prej tyre. Inna Allaha la yahdi alqaum adh-zalimin. Al Allahu nuk i u dhëzën popullin e pa drejtë. <coughs> Do thëtë, kështë anulluesi i tëjtë, që dhe më thanë se e nëzirë njerion prej islami, nëse një musliman e bënë kët. këtë. Këtë, këtë anullues për të kuptu, e përmendim edhe atë që ka thuhet në qështë librin e tëtë sheh Muhammad ibn Abdul Wahhab te libri ثلاثه الاصول ose tre themelat ku ekim, thënt, e kem do të them atë e kemi mbaruar edhe më herët aty ka thënë se baza e parë asht njohja e Allahut njohja e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe njohja e fes islamë me argumente që këtë të tëtë feja islame, dhëmë thënë definicjoni islamit, ka thënë al-islamu, dhëmë thënë islami ashtë al-istislamu lillahi bit tëwhid, dhëmë thënë nënstrimi i ndaj Allahut me tëwhid. Wal-inqiyadu lahu bit tëta'a, edhe parulja ndajti duke jubind ati, pra duke bindi ashtë duke i baë Obligimet edhe duke u lërgu prej ndalesave Dhe ka tham Welbera etu Minë shirkë i vë ehlihi Dëmë tham edhe Distancimi prej shirkët dhe Dhe Urna Dëmë tham distancimi prej Shirkët dhe njerëzve të shirkët Ose pasuezve pra mushrikve Dhe më thanë se prej obligime dhe të islamit që njëri u tjetë musliman, ta kjetë islamin në regull, duhet tjetë i distancuar prej mushrikve, ose prej kafirave. Sepse, normalisht ata dhe më thanë shkaku i distancimit edhe i largimit prej tyre, dhe distancimi përfëshin largim, armitësim, urejtje ndaj tyre, Edhe të gjithë të këto janë përshkak se ata e armitsojnë Allahun dhe të dërguarin e ti Si që ka thënë Allahun në Kur'an La të gjithë të kaumën ju minune billahi wa liomil akhir Dëmë thënë nuk ka njeri ose popullë që i besonë Allahut edhe ditës të gjukimit Ju a dune men hadë Allahe wa Rasulahu Dëmë thënë të cilët i duanë ata që e armicësojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Dëmë thënë, nuk ka mundësi njeriu të besoj Allahut, të besoj të dërguarit të ti, sallallahu aleyhi vësallem, edhe të besojnë në ditën e gjukimit, edhe një kosisht të duaj dhe të miqësoj, ata që e armicësojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Argumenti me i qartë ose nja, pre argumentetve me të qarta në lidhje me këtë bazë, ose më këtë në luës të islamit, është surja kafirun. Qëtë dhëmë thënë surja kafirun, qëllë ja ejuha l-kafirun. Dhëmë thënë thuaj o kafir. Dhëmë thënë mëzba simtar. Si qëtë thënë ibnë l-qaymi, rahimahullah, nëllibri nëti bedai ul-fawaid, dhë thëtë, se këtë, Dëmë thënë kitha jetë Allahu i ka emërtu Me fjalen kafirun Ka thënë Ja ejuhel kafirun O kafir Nuk ka thënë Ja ejuhel lëzhin e kafiru Dëmë thënë O ju të cilit Skeni besu Edhe thët i bun kaimi dhe Sekreti i kësaj Dëmë thënë Dëmë thënë ja e kësaj Ose urtësia e kësaj shprejhje Wallahu a'lem Thëtë se me këtë dëshirohet të tregohet se ai që e ka e, kufrin cilësi të pandashme, domethënë veti të pandashme të tij, që nuk e, i largohet, e, pra ai është ai meriton që Allahu të distancohet prej tij dhe ai është i distancuar prej Allahut, domethënë os larg prej Allahut. Ather, domethënë një njeri që e ka kufrin të pandashëm, pra nuk ka thën o ju që keni bë kufr, Pra do një herë, ose keni bakufreni kthy, po o ju kafirun, do të thonë mosbesimtar, pra që e kanë kufrin të pandashëm. Nëse e ka këtë gjendje, do të thonë se ai meriton që Allahu të jetë i distancuar prej tij. Edhe ai meriton gjithashtu që ai të jetë larg prej Allahut, pra të jetë do të thonë të mos të jetë në mbrojtjen ose në miqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ather si rezultati kësaj, ka thënë Ibn Kaimi, fë hakiqet me muahid muwah, ather em merita e muahidit do të thon ai ati njeriu që është me tauhid ose e, obligimi si më thon ai ati që është me tauhid është që ti, të, të të distancohet prej tij do të thon basi allahu është të distancuim prej tij dhe ai distancohet prej allahut ather ai njeriu që është me tauhid e ka obligim themelor ose thelbsor të thotë që dë distancohet prej ti. E, kurse këtë distancimit, të më thënë, fjalla bera e në gjuhën arabe, ka thënë i bënkaimi, se është lërgësia e plot, të më thënë që mos këtë lidhja me ta në asë një mënyr, e, si që është edhe realiteti i ti, të më thënë, kufri i plot, të më thënë pa mungesë. Për anketësure, Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thonë, kull, prathuaj, ja e juhel kafirun, o mos besimtar, o kafir, la a'budu ma ta'budun, të më thonë, unë nuk adhuroj atë që ju e adhurojni, dhe thotë edhe këtu, mënyrja e shprejhjes, nuk adhuroj, që dhe thotë, as njëherë nuk kam adhuru, as nuk e adhuroj, as nuk dhe ta adhuroj as njerë, si, si, si është, edhe na jetet në vim la a abudu ma ta abudun wala entum abidun e ma a abud dhe mu thanas ju nuk e adhuroni atë që une adhuroj dhe thët se adhurimi i tyre që kemi sjaru në rast e tjera se mushrik të adhuroni në Allahum dhe i bëjnë shirkë ati mirë për kjo dhe thët kjo adhurim nuk pranohet prandaj e, për kësaj sure dhe mu thënë nëse e ledzoni edhe e shihni komentimin e saj I kuptani, e kuptoni e butelanin do të thonë datit llogon e fjalëve të atyre që thon se ne adhurojmë Zotin, e kemi një Zot duhet bashkohemi do të thonë në një çështje se të gjithë adhurojmë Zotin. Do të thonë ata që janë thirrës të bashkimit fejve. Edhe kjo të feve. Evë kjo tregon se e, e kundërta e kësaj që thuhet në Këtçurë, sure, do të thonë është mos distancim për e tyre, ose është miqësim edhe afrim me ta. Duhë më thamë, kë anullues, ka të baje me atë të qështje që e keni të gju shumë her, është baza ose temeli i <coughs> velas dhe elvela, velbera. Duhë thotë, që e përkëthejmë në Shqipe, <coughs> fjala, wele, në gjuhën Shqipe, mëqësim dhe armiqësim. Mirë pa fjalla, në gjuhën Arabe, dhe të përbëhet prej, ose e ka bazën në trishkronja, vë ulem, ja, si që qërojët në ato fjallor të gjuhës Arabe, kjo, dëmë thëmë, kjo fjallë, kjo bazë, pra këto trishkronja, e kanë kuptimin e afrimit dhe në gjithjes. Pra ndaj, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e do të thonë elje, arabistë e vijnë do të thonë diku që vjen më një herë pas dikujt tjetër ose që është i ngjitur me diçka tjetër. Kurse fjala bara, inst prej tris kronja, gjithashtu ba, ba, ra dhe hamza e ka kuptimin e largimit të plot, edhe do të thonë mospasjes të as një pikë ku prek. Prandaj ajo i thuhet e njeriu që ka qenë smur, pastaj është shëruar, thuhet e, i thuhet kësaj burr ose belly e. Do të thonë se është shëruar, pra do të thonë smundja është larguar krejtësisht dhe nuk ka më kontakt me të. Në seriat wala ya, nëse wala do të thot ndihm ë dhe dashuri. Kurse para do të thot e kundërta e saj do më than e, pra fjalla wëla du thot dashuri, ndihmë dhe përkrahje, kurse bëra është e kunder dhe asaj, do më than urejtje, largim dhe mos përkrahje do më than e, kjo është ajo bazë që ka të bajem e kët anullues për para se të filojmë të i përmendim edhe argumentet matutje duhet të përmendim du, thën, duhet të qërojmë që është tjenë se si ndodh ajo mëtsimi duhet më vala të lë kuffar ose mëtsimi me mosbësim të ardhë ka thonë Abdul Latifi i ben Hasen Rahimehullah duhet të nipi Sheikh Mohamed ibn Abdul Wahhabit Rahimehullah në librin Et Dura Rusenie dhullimi i të, tëjtë faqja treqin të e 42. Ëh fët emri i wala, do të thënë mualatit, pra miqësimit. Emri miqsim, do të thënë përmendet ose përfshin sum deq që janë të ndryshme. Që disa prej tyre janë rida, e disa do të thënë edhe largim të islamit në terrsi kurse disa janë më poshtë se kjo, du më thënë nuk janë rrit dhe edhe kufër edhe dalje për islamit po janë prej mëkateve të mëva dhe, dhe prej ndalesave du më thënë prej kësa e fjale kuptojmë se më qësimi me qafirat me mëzbësim tartë ndahet në dy pjes pra si që thot ka shumë deg e ato deg janë kryesis në dy pjes më qësimi që e ndzirë njeri ju në prej islamit Edhe kjo që, cili është taj mitsim që e nëzirë prej islamit Aja është nëse bahet me dashuri dhe ndim në dajtyre Për shkak të fes edhe besimit që ka e kanë Në thënë që se bahet ndihma edhe dashurian dajtyre Duke u bazu në dashurin dajfes të tyre Edhe duke ndihmu fene dhe akiden ose besimin që e kanë Kjo është uela ose mitsim që e nëzirë prej islamit edhe loj dy të është mitësim që nuk nëzjerë pre islamit, që është më katë, dhe më thënë se mitësimi me mosbësimtarët, si do që ofët është i ndaluar, të thëtë me e voglë. Kush i për cilë edhe i ledzën, i analizën fjallët e djetarëve në këtë temë, e shë, dhe më thëmë, këtë qështje, që thëmë, dhe të ndarja e mitësimit në dy pjesë, e shë shumë e qar Djetarve Iben Gjerirët Taberi Rahimehullah Pra imami Djetarve të fësirit Në të fësirin e ti në ajetin Kërëtë Allahu La jet të khidhi l'mu'minun e l'kafirin e eulia E mindun thon, i l'mu'minin Dëmë thënë Mos ti marin besimtart Mos besimtart për miq Jashtë besimtarve Dëmë thënë t'ilon besimtart E ti marin mos besimtart për miq Wëmën yefal dalik falesa min allah fi shayen dum thana dku se ban ket nuk ka lidhje me allahun illa an tattaqu minhum tuqa pervec nse doni te mbroheni prej tyre pastaj thot we yuhadhdirukum allah nafsa dhe allah ju para lajron nga vetja e ti we ila allahil masir dha te allah do te kthjeheni keta ja do ta prmendim edhe ma von mirpo ktu fjala e ibn zeririt rahimah rahimahullah Ky ajet është ndalesë e përgjithshme nga, domethënë ndalesë e ndihmës mosbesimtarëve, ndalesë thotë pa priaztim që të ndihmohen besimtarët në fenë natyrë dhe të ndihmohen për për të padam muslimanëve. Domethënë Ibn Xalili ka thënë se ky ajet do thotë që Këtu ndalesa është që të ndihmojt mosbësimtarve në fejnë e tyre ose të ndihmojt kunder muslimanve, dhe më thënë për ti e, gjithashtu për që është jenë e fejnë. Ibn Temija Rahimën Allah thot e, cili prej këti umeti është i miqësuar me mosbësimtartë, me mushrik, dhe më thënë që është që jenë ata mushrik ose prej ehlul kitab, e, me disa loje të miqësimit, du më thënë disa loje, pra nuk janë të gjitha loje të miqësimit në një rang si që janë, për shembul du më thënë, disa prej atyre lojeve është që të pasohen ato njerëzit e batilit dhe du më thënë, të pajtoesh me ta në fjal dhe vej pra të tyre, atëhere ati i takon e, pra kërcnimi ose dënimi dhe qërtimi e, aqë sa e ka bëhat po mitsim të më thanë me fjal tjera dikush prej muslimanve nëse mitsohet me qafirat në vartësisht prej lojit të mitsimit të më thanë edhe në, e, sinomos nëse ashtë pasimi i fjalve dhe veprave të tyre atëhera ati ta konë dënim aqë sa e ka pasat po mitsim të më thanë në vartësisht se qëfar loj mitsimi ka thanë edhe ka përmenë se, dhe thotë, preja saj ka një fakë edhe kufer e kështu me radhë, si që janë, përshembul, pasimi i mendimeve të tyre edhe veprimeve të tyre. Thotë mendimet që ka i kanë në qështjet që lidhen me akiden edhe vejprat që ka i kanë në lidhje me fejnë e kështu me radhë, edhe ka dhënë, si shembul, përshembul, sigur, të pasohen jahudit, dhe thotë, në mendimet e tyre, të pasohen Kristjerët mendimet e tyre ose filozofët e këtu me radh në ato që i kanë thënë për Allahut, për Allahun, ë, domthonë të ngjajshme. Edhe thot prandaj cili prej muslimanve ë, cili do të thot ndaj të vdekurve ose të gjallëve të tyre, ka miqësi, dashuri, madrim, atëherë ajë sprityre. Domthonë nëse i madhron ë, do thot çafira edhe i do dhe i mitsën në fejnë e tyre atëhera është prej tyre Se thëtë Allahu subhanehu e ta'ala edhe dalimin e të mirës prej të keqës edhe të vërtetës prej batilit Të më thënë Allahu ka urdhru që të dalohet të më thënë të ketë dalim pra mes të mirës edhe të keqës edhe të ketë dalim mes të kanç mes edhe të fliqtës të ketë dalim mes të të vërtetës edhe të kotës e ata të cilët kanë madrim për fenë të tjerëve atëre do të thotë ata janë sikur ata Sheikh Abdul Latif ibn Hasan rahimahullah ka thënë fjala e dhulmit do të thon fjala dhulm pra pa drejtësi ose masje mëkat fusuk junao se mëkat ku ndërstim Fuzur, krim, muala, miqsim, muadat, armiqsim, rukun, çdo të thot anim, shirq, edhe fjalë të ngjashme, do të thon këto fjalë janë fjalë që janë përmendë në Kur'an dhe në Sunet. Edhe doniherë me ato fjalë është për qëllim emërtimi i përgjithshëm, do të thon i kufrit kur thuhet kufër ose shirq ose kështu me rad, për kuptimin e përgjithshëm i saj. Ka dhe, nga dhe njëherë, përmendet e, përgjithsia e kuptimit. Dhe njëherë, është kuptimi përgjithshëm, dhe njëherë, dhe njëherë e, përgjithsimi i kuptimit. Dhe njëherë, si pas taj ka përmendet si shembul, e thëtë, kuptimi i parë, është, dhe njëherë, e, e bazë atë djetarë të, të usulli fikut, kurse, Kuptimi i dytë nuk mund të jepet përveç nëse ka me atë një argument tjetër, me fjalë ose me kuptim. A vekjo si si dallohet, do të thonë as për qëllim, do të thonë kufrin përgjësie, apo as për qëllim ë ajo vetëm emërtimi me kufër, pra për paralajmërim, ajo dallohet me sqarim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me tefsir e sunni, do të thënë të sunetit. Edhe pastaj i ka përmend ato hadithët që flasin se vje vsi ose ai që bën zina ose ai që pi alkool, do të thënë nuk janë besimtar. Edhe ka thënë se këtu mohimi i besimit nuk do të thotë ose nuk e ka kuptimin e kufrit të plot. Prandaj do ndonjëherë në Kur'an e Sunetit Këto fjalë që i përmendëm si shirkë, kufër, dhullën, e kështu me radhë, ose si që janë mitësimi edhe armitësimi, nuk e kanë, dë njëherë e kanë kuptimin e drejtë për drejtë, dë njëherë nuk e kanë atë kuptimë, dëmë thënë, të parë që shkonë në mendje. Prandaj kjo, prej kumë e redvesh, prej komentimeve, dë thëtë sunnije me fjalë të pengamerit sallallahu aleyhi vesellem. Gjithashtu ka thonë këtë djetar i madhë, Rahimehullah, i cili mësë mirë i nje fjalë të Shekh Muhammed Ibn Abdull Wahabit edhe me nhegjin e ti edhe rrugën e ti. Dëmë thonë ma mirë se sa shumë i një randë të cilët pretendojnë. Ka thonë burimi i mitësimit është dashuria, si që ka thonë Allahu, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, Shqam, në jetin që e citum, dëmë thënë, late gjithu ka me një minune billahi u eljomi lakhir, pra nuk ka popull që i besojnë Allahut dhe ditës e gjykimit, të cilët i duan ata që kanë bërë, dëmë thënë, që i kundrështojnë Allahun dhe pengamerin. Edhe, thëtë, për këta jet, dëmë thënë, këta jet e ka komentu suneti edhe e ka vecu. Dë thëtë, se nuk është gjithmon ashtun për gjithsi. Edhe, Këto qështje nuk mund t'i kuptojnë, thot disa njerës të cilët janë prej juarabve, që kanë hi në islam, dhe më thënë prej një gjuhet tjetër, edhe nuk kanë hi se të mjaftueshme në këtë dituri. Dhe më thënë, këto qështje që poj përmendim se ka këto fjallë e kanë këtë kuptim edhe atë kuptim, ku se banë këtë dalim, e banë ata që e dinë mirë juhan arabë që e njohin mirë Kur'anin e Sunetin dhe që e njohin mirë do thât fjalët e selefit kurse ata që nuk janë thelluar këtë dituri sidomos të huaj do më thënë ja arab e bajnë shumë pëstelime dhe përzierje në këtë tema e Imam Buhariu rahimahullahu ka transmetuar nga një grup i dietarëve më thonë ka thonë se kanë disa prej imamve thjes kanë thonë lumturi e të huajit dhe arabit, do të thënë ja arabit dhe arabit, nëse hin islam është që ai të ket success të takohet ose të mësojë islamin prej pasuesit të sunetit. Kurse dëshprim i tyre është që të takohen dhe të mësojnë fen prej pasuesit të bidatit. Do të thënë nëse fëmia, sidomos, që në fillim të edukimit ose kur njej huj hinë në islam, nëse Allah huj ka dhonë ati sukses që të takohet dhe të amsoj islamin prej pasuësit sunetit, aja është ilumëtur. Edhe, dëmë thamë, dhe të kuptoj e fen në formën e duhur, por në qofë se nuk ka pas sukses dhe është taku dhe ka fillu të amsoj e fen, ose si os në fimeri, ose në filim të islamit, e mëson fen prej Pasu e zve të bidatit atëherë Mierë për ta Do thot nuk i kupton këto realitete Djetari madh i tefsirit Gjithashtu Abdurrahman e Siadi Rahime Allah Në lidhe me ajetin Wa menjet e wellahum min, Minkum Fa u lajke humut dhalimun Dëmë thënë kush Miqësohet me ata Pra me mos besim të ard Ata janë dhalimun Dëmë thënë të padrejt Ka thonë imam Saadi, rahim e Allah, ka thonë kjo është si pas e, si pas mitsimit që e kam. Duhëm thonë, në qofë se është mitsimi në fe edhe në besimin e tyre, atëherë dhulmi i tyre është, duhëm thonë, dhulmi madh në fe, duhëm thonë që është kufër. Anë qofë se është mitsimi i tyre për që është dënjas ose për e, ose për, dhe më thënë, në pasim të mëkateve kështu me më radhë, atër e dhulmi ti është gjithashtu në aspekt të mëkateve. Ajo se mëqësimi është kështu dilojës, si që përmendim, dhe më thëndojë i parë që e nëzjerë njëriun për islamit, edhe për këtë, dhe të përmendim ajetet që argumentojnë këtë më vonë, Edhe loj dyjtë është dëmë thëndim dhe i mëzbesimtarve që nuk e nëzjerë njëriun për islamit. Për këtë ka gjithashtu shumë argumente. Me i qartë i për tyre, ose njani për tyre, që është i qartë edhe i njohur të shumë njerës, është rasti i sahabiju të madhë që ka marrë pjesë në luftën e bedrit, Hatib i bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bën e bë e cile i ka shkruajt, domethan ky ky rast transmetohet te sahihu i Buhariut dhe sahihu i Muslimit. Nga Aliu radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë skoni në filan vendin, edhe aty do të gjeni një grua e cila ka një letër nga Hatib ibn Abi Balta' drejtuar musrikve të Mekës. Edhe ata kanë skuajë e kanë taku në atë vend atë grua, edhe i kanë thonë nëzire letrën. Ajo ka thonë nuk kam letrën. Dë thëtë e, e ka dërgu Aliun, e, Ali i bënë Bitalib, Zuber i bënë Awam, edhe një tjetër se harrova në këtë moment, radhi Allahu anhum, edhe i kanë thonë asaj grua së nëzire letrën, ajo ka thonë nuk kam letrën. I kanë thonë ose dhe ta nëzire shti letrën, ose dhe ti heqim të gjitha, ropa, do të them do të zhveshim la kurricë derisa ta gjejmë letrën. Edhe aty e kanë dhier prej gërshetave të flokëve. Kur e kanë marrë letrën e kanë e kanë cutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe aty e kanë pa se ka qenë nga Hatib ibn Abi Balta, njerëzve, do të them ka qenë drejtuar për disa njerëz prej mushrikëve të Mekës, ku i ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgarditë të për t'ju Sulmub. Më thëmë kjo <coughs> Ather, e këndodë para të qëllirimi të mekkës. Atëherë, pengamëri sallallahu alësillam e ka marë hatibu më në beltaan, radhjallahu anhu, edhe i ka thënë a kërshkrujt të këtë letër, a i ka thënë po, dhë thëtë nuk e ka mëhu. Kërë e kanë dëgju këtë rast disa prej sahabëve, ose sahabët, dhë thëtë kanë përfitu një bindje, edhe reagimin e ka thonë Omeri radiallahu anhu ka kërku lejë për mëngë Ameri sallallahu aleyhi vësallem që të avrase këtë munafik dhe më thonë se ata prej kësaj kanë kuptu se kjo është miqsim me qafirat në bazë, dhe më thonë, duke edasht fejnë e tyre mirë për po mëngë Ameri sallallahu aleyhi vësallem i ka thonë <coughs> të shka të stiu me banket edhe i ka thonë valahi oj dërguar i Allahut un nuk kam urrëti për fen, as nuk kam dashuri për fen e tyra. Mirpo secili prej sahabeve të tu këtu e ka diktan Mekë që i mbron familjen edhe pasurinë. Përveç Meja, do të thonë unë nuk e kam kërkan, do të thotë edhe kur ka qen Mekë, nuk ka pas pasuri dhe nuk ka pas familje të madhe që më mbrojt. Kështu që thot se ka kam dash, të kem një mirësitë ata, do të thonë se i kanë bën një të mirë edhe të më mbrojnë du thot mos ma sulmojnë pasurin ose familjen. Edhe ka thonë për nga meri sallallahu alim sallam, sadakte, du më thëmë dëvërtetën e the, ose, e, ose, në tjetër të në smetim, ju ka thonë sahabeve sadaqakum, du më thëmë ju a tha dëvërtetën. Edhe pranda i ka thonë e, omeri të radhjallahu anhu, u e ma edrak, se a i ka thonë lejot ja heq kokën këti munafiku. A i ka thonë këtë diti se është munafikë edhe i ka të regu se Allah ju, ju është drejtu pjesmarësve të luftës bedrit, edhe ju ka thanë, bëni që ka të doni se unë ju a kanë farë. Dhe dhëtë, në këtë të regim ka shumësime, prandaj e kanë përmenë shumë djetarë, si do mos kër i kanë komentu këto ajete, lidhje me këtë temë. Prej matë vjetërve edhe deri e, ata të kohës tonë e kanë pyti imam shafiun rahimehullah e, për dëthet për e, spiunin aj që e spiunon shtetin islam në më thënë të mosbësim tartë a vritet edhe imam shafiun rahimehullah ka thanë se nuk lejohet derdja e gjakut të një njeriut i cili është vërtetu se është musliman më thënë edhe ka mbrojtjen të islamit përveç nëse e vret dikan ose bën zina ose, dhe më thanë bën zina duke qenë imbrojtur prej zinas pra ka qenë i martum ose nëse bën kufër të qartë dhe më thanë vetëm në këto tri raste lejovat vritet aj që është vërtetu se është musliman dhe më thanë në qëpëse e vret dikan në qëpëse bën zina duke qenë i martum ose bën kufër të qartë dhe më thanë se E, spionimi nuk është kufër i qartë Edhe ka thonë Vëlej se hedha bi kufërin bejin Kurse kjo nuk është kufër i qartë Edhe pastaj e, e ka përmend rastin e hatib dhe në e bibelta Se thot në qofë se kishë qenë Dëmë thonë kufër këj spionim Atë herë nuk ka dyshim se të nga meri me sellem, Do të kishte ekzekutu si që janë regullat e shëriatit Edhe ka përmendi imam shafiu, rahime hudla, disa dyshime të cilat halas sot i përmendin disa njerës, se kanë thonë se kjo është e veçant për atë, sepse ka marë pjesë në luftën e bedrit, dhe më thënë veç për atë vlenë. Kurse kjo është një prej batileve ma më të mëdha, ma të kota, se nuk ka mundësi që dikujt përdo një vej për t'i falet kufri të më thënë që se a i ka bëhë kufër, nuk ka mundësi e, që t'i falet përshkak në një vejpre që e ka bëhë. Edhe fjale Allahut, wa që e ka, ka thënë për nga meri sallallahu alënsër, mëse ju ka thënë atin dhe bedrit, bëni që ka të doni se u a ka më falë, kjo është diturija Allahut se a tha nuk do të bëjnë kufër, që do të thëtë se vejpre që ka bëhë kësë sahabi nuk ka qenë kufër. Gjith <coughs> Kanë thëmë se e, pengameri sallallahu aleyhi ve sellem e ka vërtetu fjallën e ti. Duhë më thëmë me shpalje e ka ditë se ajë me dëvërtet nuk e ka bëhat nga urejtja që e ka për islamën nëse nga dasuria për kufrin. Prandaj nuk, e, prandaj nuk e ka vra. Ose prandaj nuk e ka bëhat qafir. Kur se thëmë, dë thotë për tjertë, nuk e dimë, në thëmë gjikojmë me atë që është e dukshme. E imam Safiu i ka dhënë një përgjigje shumë të fortë. Edhe ka thënë gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka ditë me shpallje se munafiqët janë mosbesimtar, do të thënë edhe gënjen kur thojnë la ilahe illallah, mirë po prap nuk e kafra, do të thënë ka xhikuar me atë të dukshëm. Do thënë edhe te hatib ibn Abi Balta ka xhikuar me atë të dukshëm. Pra se kjo vepër nuk është kufër, se sikur të kishte qen kufër, do të thënë nuk do ta kishte arci e tu. Pra, nuk e ka pengu dituria e pengamerit së lëllohën e nësërme, vëçantë që ka qenë me shpalje, nga, e, dëmë thënë, gjykimi për kufër nda i këti, por ajo që e ka pengu, dëmë thënë, se pengamerit së lëllohën e nësërme, ka sëqaru, se ajo e duksh mja për e këti nuk është kufër. Sikur të, e, sikur që është e kundërta të, të munafikët, për të cilët e ka ditë se janë mosbësintar, mirë po, ka gjiku me dukshmen e tyre. Shpresoj që tjetë e qartë kjo përgjigje imam Shafiut, më thënë që ka... Kër... Pra ndaj të më thënë kjo te më kërkon përqendrim, koncentrim. Ipëntemija... Rahimel, a ishte e qartë kjo? Nëse ka nevoje përësërris, të më thënë... Se... <coughs> Sinomas kjo e fundit thon se Hatib ibn Abi Velta do të, të pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka jo sqënjë ashtu Omerit radhiyallahu anhu sepse ai e ka ditë me shpallje se është e vërtetë ajo që thot, arsitimin që e ka form ai prandaj nuk i ka xikuar se është kafir ai Hatib radhiyallahu anhu do të thon çka ka thon ai i ka të regu se kjo ka qenë për një qështje dënjas, jo për dashuri në fe, po për një qështje dënjas. Edhe kjo, në këtë ras, nuk është kufër, po është më katë, si që së si që arun. Edhe për nga meri së rëllohën në serme ka pranu këtë arsuetim. Kanë kan thonë, pra, edhe ata, këvaritës më të nko në imam shafiut rahim e Allah, kanë thonë se, kanë thonë, Kështu ka gjyku për nga meri sallallahu vallem sëllim, sepse e ka ditë se atë që thot ajo është e vërtetë. Dëmë thënë me shpalje. Kurse imam shafiu është të përgjigjë. Për nga meri sallallahu vallem sëllim, gjithashtu e ka ditë me shpalje se munafikët janë mëzbesimtarë. Pëse nuk i ka vrata? Pëse nuk i ka luftu? Sepse, dëmë thënë, shëriati në urdronë pra Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe këtë ne ka mësu p se njerëzit duhet gjykohen si pas asaj të dukshmes, jo qka ka ditë për nga meri sallallahu nëse me shpalje, po si pas dukshmes, ata janë shfaqë si musliman, për nga meri sallallahu nëse me ka ditë se ata rrenë nuk janë musliman, edhe prap nuk i ka luftu, pra ka gjyku si pas dukshmes. Edhe të kjyras, thotimam shafiju, rahimahum ba, pra nuk ka gjyku si pas shpaljes, po ka gjyku si pas dukshmes, do thot at ve për çka ka bë, ai nuk është kufër. Prandaj nuk e ka gjikojo pse e ka ditat me shpatë. Ë pastaj ibn Taymija rahimahullahu foth, ë degët e imanit janë të pandashme kur forcohen. Kurse nuk është çdo herë, do të thonë nuk janë çdo herë të pandashme kur janë të dobta. Çka do thotë kjo? Ë do të thonë ka përmend ajetin Welo kanu yuminun billahi wan nabiyi wama unzile ilayhi mattakhaduhum awliya Do nëse ata ikishin besu Allahut dhe pejgamberit, edhe at sallallahu alaihi wasallam edhe at që i ka zbrit atij, nuk do të ikishin marr për meqë, e, më hiç mos vësimtar. Walakin katiran minhum fasiqun mirrasumica pretyra yan m mkatar. Ka thoni Benthamia, do thot kur imani forcohet Do të thotë ledeg të dhe dekt tjera të imanit janë të pandashme. Pra nëse besimin Allahun është fort, i fortë, atëherë edhe urrëtia ndaj mosbesimtarve është e fortë, edhe miqësimi me ta nuk ekziston. Do thotë edhe kjo, si degë e imanit është e pandashme. Por kur dobpsohen, nuk është patjetër zor të jenë të pandashme. Do thonë ka mundësi njeriu të jetë besimtar, të besojë Allahut, edhe ta doje ndonjë mosbesimtar, për ska këtë dobësisë të imanit që ka. Mirë po, dashuria, si që së si që rrumë, pra kjo është në lojnë e dytë dashurisë, në qëfë se ka, për që mëllë, një tafërt mëzbesimtartë, familjes, ose ka e, ose ka do një dobi prej një mëzbesimtari dhe doat, ose mitësohet me ta, kjo është për shkak të dopsimit timanit, dhe kjo është mëkat imadë. Nuk do të tëtë të se n, e, ndahet imani krejtësishtë, pra nuk do të thot se masi është miqsu me atë, nuk ka iman krejtësisht. Do më fam kjo për më kuptou një herë se nuk është se cili miqsim njësoj me mosbesimtar. Mirpo ai miqsim që është për në fe, do më fam sigurt ata që thirrin për liri të besimit ose bashkime ose bashkim të besimeve ose barazimin e besimeve ose ata që do të thonë i afroin mosbesimtar të do thonë se nuk ka dallim mes nesh e këtu me radh. Do thotë ajo është miçsim në do thot në fe. Ë për këtë për për këtë lloj për që mos mbetet se vetëm do thotë të tregojmë një në anë duhet patjetër ta kuptojmë se çështja e, e miçsimit me mosbesimtar është që është shumë e rëzikshme Në më than, e, masi ka disa loje prej saj që janë kufër I madhë që nëzirë njeri unë prej islami Kurse disa të tjera janë mëkate Nuk ka dënja që është i lejum Në më than, përmiqësimin, flasim Atëherë duhet njeri u tjeti kujdeshëm Edhe duhet ti përmbajet kurani të sunetit Duhet ta forcoje besimin e ti në Allahun, ditën e gjykimit Edhe mos ti baje ato që e kundrështojnë këtë besim Se ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, Ya eyyuhel ladhine amanu, la tëtë tëkhidhul jahuda wa nësara awliya. Dhum thonë, o ju, që keni besu. Mos i bani jahudit edhe krishtërt miqë. Ba'duhum, awliya u ba'd. Disa prejtyre, ose ata janë miqë të njeri tjetërit. Wemen jetë wellahum minkum, fe innehu minhum. Edhe kush prejush miqë sëhët me ata, aja është sigur ata, ose prejtyre. Ibn Allahe la jahdi l'kawme d'zalimin, dhe thotë Allahu nuk i uðzon njerëzit pa drejt. Në më thëmë, kita jet ka disa fjali, si që ka përmenë Shekhu Bejdi, hafidha Hullar, e, e përmenë njëherë fjalin, ja e juhelle dhine amanu, dhe më thëmë, ju që keni besu, Allahu ju drejtohet me këtë cilësi besimtarve, sepse kjo është, e, më tërhejtë se që ata të kënë kujdes se të shka u flitet <coughs> edhe i përkujton me imanin, dëmë thonë që të i përgjigja në asaj që vjen në vazhdim, si ka thonë Abdullah ibn Meshudi, radhi Allahu anhu nëse dëgjonë në dëmë thonë prej fjalëve të Allahu, të fjallën ja e ju helledhina amenu a ju që keni besu, thotë në Kuran, atëherë e hapi veshët mirë, dëmë thonë, pastrojen dëgjimin Sepse e, në vijim ose do të ketë urdhër për do një kajrë të madhë Ose do të ketë ndalesë për një shërri mad. të madhë Do të të përndaj të regonë se ajo që vjenë pas kësaj thirë Je o ju që keni besu Dëmë thonë se është me peshë shumë madhe. Thonë, e, të madhë Ka thamë Latët të khidhë ljehude vë nësara e u lija Dëmë thonë ajo është ndalesë e prerë Mos i bëni miqë pra të afertë të dashurë E, jahudit dhe krishtert edhe asni, mos besimtar tjetër të më thanë, këto janë vetëm si shembul këta dy grupe, që janë më të njohur pra mos i bëni eulia si që sjarumë të më thanë që ka do thot uvelaje dhe uvela pas ta i thot ba'du hum eulia u ba'd ata janë miqët e njeri tjetërit pra janë miqët e njeri tjetërit në luft kunder Dhe, edhe ata bohen bashk për t'i shkatru besimtartë edhe për t'i shkatru muslimantë. Se për ndryshe ata me zveti nuk janë miqë, dhe më thënë, si që ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala, vë kalët i ljehudu lejset i nësara alashej, dhe më thënë që futët ose jahudit kanë thënë krishtërt nuk janë nazgja, dhe më thënë, feja e tyre është nazgja. Edhe thëtë, vë kalët i nësara lejset i ljehudu alashej, edhe krishtertë kanë thonë se jahudit du më thënë nuk kanë asgja, feja e tyre nuk është asgja pra ata me zveti kanë armiqësi pastaj edhe vet jahudit me zveti edhe krishtertë me zveti kanë armiqësi mes njeri tjetrit mirë po ata janë miqështë njeri tjetrit nëse luftojnë kunder imanit edhe kunder e, islamit ose muslimanve pastaj ajo që është më rëzikshme a ka thonë Allahu vëmën jetë e welle hum vëmën jetë e welle hum minkum, pra kush prej jus mitësohet me ata ajo fejnë hu minë hum ajo është prej tyre du më thonë se aj që mitësohet me ata në fejnë e tyre ajo është prej tyre në fej du më thonë bahet e, nëse i mitësohet në jahudit për shka këtë fej së që e kanë edhe pajtohet me fejnë e tyre si që sjarum kush pajtohet me kufrin Aja është kafir Edhe ku se do kufrin është kafir Më thanaj që i do Edhe pajtojt me jahudit në fejn e tyre Aja është jahudia Edhe aj që pajtojt me krishter është i krishter e, Për ndryse Allahus përhanuat e Allah Në ka tregu Se ata Edhe nuk mitësohen Me besimtart Përderi sa besimtari Nuk bahet si kur ata Si ka thanë wolam terda anke el jehudu welan nsarah hatta tettebi'a millatahum domthan jehudita dhe, dhe kristert nuk pajtohen me ty edhe nuk janë të kënaqur me ty derisa ti ta pasosh fen e tyre thot kurse allahui refuzon ata thot kul rathuai inna hudallahi huwal huda domthan vetem udhëzimi i allahut është udhëzim pra nuk ka fe tjetër të drejt nuk ka krejt feti janë të barabarta nuk ka dhe më thënë jemi vlezër se adhurojmë një zotë si që thamë maherë të kësumë e radhë por vetëm u dhëzimi që ka ardhë pre Allahut s.w.t. vetëm a e është u dhëzim i drejt pas taj thot vëlejnit të bahte a hua a hum ba'da lëdhijja e kemin el ilm pra nëse i pason epset e tyre pas dituris që të ka ardhë male kemin Allahimim vëllijim vële nësir dhe thot nuk do të keshë për para Allahut mik ose mbrojtës që Do thëtë, kjo është kërcnim, dhe më thanë se njeri u bjenë kufër edhe nuk do të ketë të Allahu ndihë mëzpra që dhe të shpëtoj prej dënimit të Allahut. Gjithashtu ka thanë Allahu, lajet të khidil mu'minun e lë kafirin e eulia e mindun il mu'minin. Dhe më thanë besimtartë të mos i bëjnë kafirët miqë jashta besimtarve. Wë menjëfëal dhalika felejse min Allahi fëshejin Praku se bën këtë nuk ka të Allahu azgja Ose nuk ka asnjë lidhja me Allahun Illa ëmë tëtëku min hum të ka Përveç nëse e, doni të mbroheni prejtyra Vë ju hadhirukum Allahu nefsehu Dhe Allahu ju paralemron prej ti Ose prejvejtës të ti Vë illa Allahi mësir E kërse të Allahu është përfundimi pra dhe në kita jetë gjithashtu ka ndales, Allahu ka thënë mos i bëjë asë një besimtar, mos besimtartë miqë, pas taj ka thënë se ku shë bënë këtë, pra kush miqësohet me ata, është Allahu distancohet pre ti, edhe ajo është larkë pre Allahut, edhe ka thënë se Allah, pra, pas taj dëmë thënë me dy kërcnime, pra ju fara lejmëron, kini kujdes, dëmë thënë pre Allahut, e prej dënimit Allahut, edhe kërcnimi tjetër se te Allahut dhe të këthehen Të më thënë se përfundimi është e Allahu dhe ajt do t'ju gjikoje për vej prak që i keni ba. Përghameri sallallahu ane ju sallem ka thënë, Thelathun më në kënë në fihi, Vajgjede bihin në halawet e l'iman. Të më thënë, kush ka tri cilësi, Me to është janë në mbëlsin e imanit. Ka thënë, Në njekun Allahu a rasuluhu, E habbe i lejhimin ma si wahuma. Të më thënë që Allahu dhe i dërguar i ti, Ti jenë më të dash se çdo gjë ose çdo kush tjetër. Wa an yuhibbu wa an yuhibba al mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Do të thon kurse njeriu që do ta dojë për asgjë tjetër përveç për Allahun. Do të thon atëherë është i imanin. Pra nuk ka mundësi njeriu ta dojë për se do atëherë mos besimtarin. Do të thon nuk ka mundësi që ta dojë për Allahun, po e do ose për kufrin ose për <gâm> doni interes tjetër. Dhe e treta, wa an yakraha an yauda fil kufri, kemi yakrahu an yukdhafa fil nar, edhe të urrej të kthehet në kufër, siç urren, më thanë të hidhet në zjarr. Pra dashuria mes njerëzve duhet të jetë, do të thotë që e kemi përmend më herët, dashuria ose ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është ibadet ose ndaj kriesave. Tas ajo dashuria ndaj kriesave është ose për Allahun dhe gjithashtu është ibadeti i njeriu të spërblet për ta. Pra, nëse është për hir të Allahut, ose është nuk është për hir të Allahut dhe për atë mundet njeriu ose të jetë dashuri normale ose të jetë dashuri që i sjell dënim. Prandaj dashuria duhet të jetë vetëm për besimtarët për besimin dhe besimtarët, për teuhidin dhe njerëzit e teuhidit, ë dhe tje, urrejtja tjetër për shirkun dhe mushrikët, për kufrin dhe kafirat, për bidatin dhe bidatxit, për mëkatin dhe mëkatarët, e kështu me radhë. Do të thonë nuk ka mundësi që njeriu ta duaj tjetër kan përveç besimtarve ë, do të thonë me dashuri për të cilën nuk dënohet. kjo do thot se ai e tregu llojin e miçsimit me çafirat që është kufër e tregu edhe llojin e miçsimit që nuk është kufër që është mëkat ka tjetër miçsim ose në realitet ka vepra që shumë njerëz i komentojnë si miçsim por ato nuk janë miçsim ato janë Vepra të lejuara, si që është përshemull, kërë muslimant janë të dobet në një shtetë mosbësimtar, ose nërë pushtetin e mosbësimtarve, atëherë muslimant e, shprehin pache, pachesim, dhe më thënë me mosbësimtartë, për të mbrojt prej sherit të tyre. Sigur ka thënë Allah në Koran, illa antet të kumin humtuka, të më thënë përveç nëse ndoni të me mbrojtje prej tyre. Pra nëse muslimant janë në vend, ku janë muslimant të dobë dhe qafirat të fuqishëm, atëherë muslimant shprehen se kanë, të më thënë, e duan pachen, por me fjalë që nuk të regojnë mitësim, të më thënë se ne nuk i bajmë damë, askujt, nuk i bojmë padrejci askujt, nuk sulmojmë dothët me të padrejt, e kështu me radhë, jose ne jemi të barabartë, e kështu nuk lejohet, askur janë musliman doptë, du më thënë, nuk lejohet e, me i thonë atë fjalë që janë kufrë, edhe lejohet me ba veprat mira si busqeshje, ose përshëndetje e kështu me radhë, si, si që ka than Ebu Derri, rrëdi Allahu Anhu, ose Ebu Derda, rrëdi Allahu Anhu, ka tham in nale në këshiru fi vëgjuhi kaumin wa kulubu na tel anuhum ka tham në busqeshim ne, e, fjala në këshiru në gjur në arabe është të nëzirim vand dhe më tham kër mundohesht me busqesh veç mi të regu vand ka tham pra në busqeshim në ftyr të disa njerëzve kurse zemra tona i malkojnë ata dhe më tham pizorit pra qeshim ose busqeshim kurse kemi urejtje në zemër. Kjo është një loj pre atyre që nuk, nuk hinë, dëmë thënë, këtë temë, e që shumë njërës i komentojnë, e, se janë, dëmë thënë, miqësim. Tjetër, është nëse muslimant kanë nevoj për ndë një punë caktuar prej mosbësimtarve. Dëmë thënë që fëse Ka, kanë nevoj për për qemull inxinjeri ose ndërtimtari ose mjekësi e kësumë e radhë edhe marrin mëzbesimtar për t'ja kryi punë në natyre kjo gjithashtu është lejuar dhe nuk hi në miqësim me ta edhe kjo kanë dov do të të pengameri sallallahu alim sellem ka pas kështu transakcione si me thanë marveshje ose marvanje një tregtië edhe punë me mosbesimtarë. Edhe ka marr borx prej yahudis, edhe i ka vënë, ja ka vënë burojen e tij për peng, domethënë edhe ka vdekme nga merrisallahu aleh dhe alaj borxën dhe ka mbet buroja peng te yahudia. Emavon e ka lë Abu Bekri radhiyallahu anhu edhe ja ka kthy atë burojen Ali radhiyallahu anhu. E, gjithashtu për nga meri sallallohonim sëllem jahudit e khajberit i kalan që të punojnë në tokën e muslimanve dhe. dhe më thënë e, bujtësi, pra levertari thënë, ose pëmtari në realitet se hurmat edhe me marveshje që gjysmën e fitimit të jajapin muslimanve, gjysmën të mbajnë për veti edhe ka thënë nukirru kum biha ala dhali kema shikna, dhe më thënë dhe të alam këtë kështu sa të duam ne. Dhe thëtë që ja kalon të të kënë jahudive, që ata të apunojnë, kurse gjysmën e fitimit të amarin për vete, gjysmën të jajapin muslimanve. Dhe rastet tjera, ku Allahu, dhe më thënë ku pengameri sallallahu aleyhi vësillem, ka pas pra marveshjet këtila me mosbësim të artë. E kjo është e njëjtë se sot e, flasin shumë për naftin, sidomos se i kanë marë Amerikante, e, kështu, e kjo është miqësi me kufërë tjera. Duhë thotë kjo është e njëjtë, sigur për nga meri sallallahu ane në sellem, që u akallon të kënë të punojnë jahudit, sepse ata kanë pas njohuri edhe mundësi për të baat, edhe preasaj me përqindje, dhe më thonë kanë fitu edhe muslimat edhe jahudit. Edhe kjo e njëjta ndodh sot se ata kanë mundësi edhe mjete edhe njohuri për t'i nxjer ato pasuritë të tokës edhe me përqindje ndaj me muslimant, pra nuk është ajo miçsim në kufër. Gjithashtu prej e, asaj e, që nuk është pra miçsim me qafirat, është e, si përçojmë bamirësia ndaj dhimeve ose bëmirsia ndaj atyre me cilët mus, muslimant kanë marveshje. Dëmë thënë qovë se shteti islam ka marveshje parë që me një shtet jo islam ose me një shtet kafir, atëherë gjithashtu lejohët edhe e, musil mira dhe drejt me ta që me jau bët të dashur islamin edhe të hinë atë në islam ose dhimit, dëmë thënë banort mos dësintarë në shtetin musliman. Edhe kjo Dë thotë, muslimat e, e kanë obligim të qojnë ven marveshjen që e kanë ba, ose fjallën që e kanë dhamë, përveç nëse mosbësim tartë e prishin, atëherë nuk ka ma marveshje. E për nga meri sallallahu aleyhi vësillem ka thamë, me në katële nëfësin muaaheden, ose muaaheden, lem jera hra i hatë el gjenne. Dë thotë, kush e vret një njeri me të cilën muslimat kanë marveshje, dë thotë pache, a i nuk e ndjenë erën e gjennetit. Ua inë nëri, ha ha, le ju gjedumim mesirati erbein e amen, dhe thot kurse era e gjennetit ndë gjohet larkë 20 vjetë. Dëmë thona, e është shumë larkë prej gjennetit. Nëse, pra, nëse qka ka bo, e ka shkel fjallën e, e shtetit islam. E, dhe gjithashtu nëse ka njerës që janë të organizumë dhe i luftojnë dëmë thënë njerës prej muslimanve, që i luftojnë mëzbesimtarët, me të cilët shteti islam ka marveshje, gjithashtu shteti islam ka të drejt të luftoj këta musliman, për e, sepse ata e kanë shkel fjallën e muslimanve, dëmë thënë edhe e kanë përshru islamin. E, gjithashtu lejohet edhe bëmirsia ndaj ta fërmëve, ose prindve, ose familjes, nëse i ke mëzbesimtarë, Mirë po, nuk lejot dashuria dhe tyre. Pra, si që thamë, nëse e do një tafërm, edhe pëse është mëzbesimtar, atëhere, ajo dashuria është më, dashuri më kapë. A nëse e do edhe fejnë, dhe më thënë që ajo është kufërë. Kjo është ajo që <coughs> në letësojë Allah subhanuot ala, ta shpjegojmë. Normalishtë kjo temë ka fjalë të shumë ta, si dhe më thënë që i ka përmenë Shekha Bukhari, hafi dhe hullah, janë fjallë të shumëta të djetarve, që edhe nëse i përmendim, do shtë të vetëm e randojnë edhe e vështirësojnë kuptimin, mirë po shumica ka, e kanë së qarunë hëllësi këtë temë, si që thash, prej matë vjetërve, edhe deri atyre të kohës tonë, për t'i tregu lojet e mitsimit, edhe lojet e, thënë, të cilat janë prej tyre kufër e cilat